har ja, bare følelsen af at, at, at, at køre ind på parkeringspladsen, det gav jeg sådan lidt su i maven øh, og det er faktisk ligegyldigt hvor jeg skal hen, om det er bare til lægen eller til tandlægen eller lige så snart der er en autoritet, så får jeg sådan en knude ind i maven der, hvor jeg bliver nervøs, selvom jeg jo ikke har noget at være nervøs over, men jeg er bare bange for en, en, ligesom en oplevelse, der ligesom den jeg havde tilbage for fire år siden eller noget lang det nu er. Det er Simone, du hører på optagelsen her. Hun sidder på Odense Universitetshospital eller OUH, som det også kaldes. Hospitalet her har dannet rammen om en oplevelse, der har haft stor betydning for hendes liv og for hendes forståelse af sig selv. Og det er også derfor, jeg møder hende lige netop her. Oplevelsen kommer du til at høre meget mere om, men i første omgang skal du vide, at Simone har været anpragt det meste af sit liv.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 I dag er hun 21 år, arbejder som kontorelev og er frivillig i organisationen De Anbrægtes Vilkår. Den dag jeg møder Simone på Odense Universitetshospital, står solen højt på himlen og der er helt vindstille. Derfor beslutter vi os også for at sætte os udenfor, og der tager Simone hul på sin anbringelseshistorie. Det startede jo allerede, da jeg var tre. Der blev mig og mine to søstre, store søstre, tvangsfjernet hjemmefra, grundet i alkoholmisbrug og ja, omsorgsvigt. Vores mor var alene. Vi havde mistet vores far kort for enden i en druknulykke, Så hun var alene og så har så fundet en ny mand, som havde rigtig meget temper temperament. Øhm, og så, øh, ja, så handlede det bare rigtig meget om, øh, om alkohol, øhm, så der var ikke så meget plads til os tre piger. Øhm, vi blev passet øh, ude eller kom med på værtshus, når, de, øh, når hun tog derover. over. Øh, og vi fik ikke øh, tøj på, når vi skulle udenfor om vinteren, og øh, det var min mellemste søster, som stod for, for alt det, det praktiske, altså hun var både vores mor og far. Øh, og så, ja, så var der en masse underretninger og indberetninger fra familiemedlemmer og fra skoler og børnehaver, øh, som ligesom gjorde kommunen opmærksom på, at der var noget derhjemme, som ikke var som det skulle være. Øh, og øh, så øh, blev vi hentet i en politibil og kørte på et, øh, et børnehjem i Kerteminde, hvor vi boede i fire år, indtil at de fandt os en plejefamilie, og fire år er lang tid, specielt når det er sådan noget, der sker relativt akut. Men det var simpelthen fordi, at dengang, der lyttede man mere til forældres behov, end man lyttede til barnets behov. Så det var min mors ønske, at vi ikke skulle væk, for hun ville ikke have, at vi kom så langt væk. Ikke fordi vi var særlig vigtige for hende, men jeg tror bare, at det var ja, vel en mors værste meget at miste sine børn. Der er altså en række episoder, der gør, at forskellige familiemedlemmer og institutioner reagerer på Simone og hendes søstres trivsel. De bliver i første omgang rykket på børnehjem, hvor de ender med at bo i fire år. Og Simone er virkelig ung, da alt det her sker, og til at starte med forstår hun ikke helt, hvad den nye tilværelse betyder for hende og hvorfor hun skal væk fra sin mor. Følelsen af vrede genkender hun både, da hun bliver flyttet til børnehjemmet, men især da hun senere ender i plejefamilie. Jeg var jo jeg var kun tre, men jeg kan huske, at, øh, at den følelse, der egentlig først gik igennem mig, det var, det var da meget sejt, jeg skulle ud og købe civil, <laughs> øh, Så jeg, jeg havde jo ikke helt forstået, at jeg, jeg aldrig skulle hjem til min mor igen. Øh, og øh, det var meget svært for mig, for jeg var altså, meget lojal øh, for min mor. Jeg vidste jo ikke, at det hun gjorde var forkert. Øh, så da vi fik at vide, at, øh, at vi skulle bo der... Så blev jeg øh, rigtig sur og rigtig ked af det, øhm, men fordi jeg var et barn, så gik det jo også ret hurtigt over, at jeg kom i børnehave og øh, levede videre. Så var der en pædagog på det her opholdsted, som, øh, som gerne ville have, have os hjem og bo hos ham, så derfor så, øh, havde han jo håbet at få vores mors accept ved at ligesom samarbejde rigtig meget med hende. Øh, men vi havde heldigvis en socialrådgiver på det tidspunkt, en sagsbehandler, som, øh, som ville os det bedste, og som ikke gik på kompromis med kvaliteten af det sted, vi kom hen. Øh, så min søster, min ældste søster, havde det lidt sværere end os. Hun havde været i det længere tid. Øh, og, øh, så hun blev fjernet først og kom til en plejefamilie, som var uddannet i lidt mere øh, behandlingskrævende børn. Øh, og så øh, gik der et halvt år. Og så skulle de også finde et sted til os. Og der er bare én plads mere. Øhm, men øh, mine plejeforældre ville, ikke, øh, de ville simpelthen ikke skille os ad. Det kunne de ikke holde værre, øh, at vi skulle skille os når vi havde været sammen altid. Så de lavede et værelse til mig også. Og der var jeg sur. Øh, fordi jeg havde fået at vide af min mor, at de havde stjålet os. Øh, og det synes jeg bestemt ikke om, fordi vi var blevet lovet, at vi skulle hjem og bo hos vores mor igen så jeg ville ikke snakke med mine plejeforældre, og jeg, Min plejemor, hun har sådan et, et... Ja, et kælenavn er det vel, som alle mennesker kalder hende. Men jeg nægtede, fordi jeg ville ikke have den der følelse af, at, at hun var god nok, så, så jeg var bare vred og sur, og gad ikke snakke med mig, gad ikke sove om natten, og jeg var også blevet fjernet fra min søster, så vi havde ikke længere samme værelse, og jeg måtte ikke sove ind hos hende, fordi det gad hun heller ikke at have. Og vi skulle til at have alle mulige alenetimer, og jeg synes bare, at det hele var virkelig, virkelig træls. Men efterhånden så fandt jeg også ud af, at det her mennesker var nogen, jeg kunne stole på. Og de forsvandt ikke bare, ligesom min egen mor havde gjort. Så jeg accepterede jo efterhånden, at det var her, var, det var nok meget godt. Efter fire år på børnehjemmet ender Simone og hendes ene søster altså hos den samme plejefamilie. Og det betyder også, at Simone allerede nu har haft to hjem, siden hun flyttede fra sin mor som treårig. Og for mig, der aldrig har været en del af anbringelsessystemet, kan det være svært at forstå, hvordan processen foregår, eller hvordan det bliver besluttet at og hvor man skal anbringes. Jamen, øh, når man bliver anbragt, øh, så starter det jo med, at der er nogen, der har observeret, at... Øh, at der er noget i hjemmet, der ikke er, som det skal være. Øhm, så det starter med, at der er nogen, der bliver nødt til at lave en underretning eller nogle indberetninger til kommunen, der ligesom gør dem opmærksom på, at de skal øh, lige søge herhen og tjekke op. Øhm, og når de så har fået de her, og de er blevet øh, gennemgået og øh, arbejdet med, så skal der øh, i gang med nogle øh, undersøgelser. Der skal laves noget, der hedder en paragraf 50-undersøgelse, øh, hvor man ligesom går ind og undersøger, øh, øh, forholdene i hjemmet, og man skal lave noget forældrekompetenceundersøgelse om, om ens forældre som ligesom har evnerne til at kunne passe et barn. Øh, og så derefter så vurderer de så, hvilken foranstaltning, som man kalder, det, der skal til, om man kan nøjes med at sætte øh, ekstra støtte ind i hjemmet til forældrene, så de ligesom kan få lov at klare det selv, men de får hjælp til det, der nu er svært. Øh, eller om man skal have en aflastningsfamilie, så forældrene ligesom kan få øh, et pusterum og så børnene ligesom kommer i aflastning i weekenderne eller færger eller andre tidspunkter. Eller om man skal derud, hvor det skal være en fuld anbringelse. Og så bliver man placeret på enten en institution, altså et opholdssted, et hjem eller en plejefamilie, eller hvad det nu er, man har behov for, og på hvilken grund, til man er blevet anbragt. Vi vender tilbage til Simones forklaring om anbringelsessystemet i næste episode. For nu er det bare vigtigt at bide mærke i, at der altså er forskellige hensyn, der er afgørende for, hvor og hvordan man bliver anbragt. I Simones tilfælde endte hun i den plejefamilie, som hun fortsat bor hos, og som har været en vigtig støtte i hendes opvækst og ungdomsliv. Men selvom Simone havde det godt, hvor hun var endt, ændrede det ikke på, at hun stadig blev set som anbragt. Og derfor følte Simone heller ikke altid, at hun kunne være sig selv. Jeg så mig selv som, øh, som en blanding af stærk og svag. Øh, fordi at, øh, indad var jeg meget sårbar og øh, skrøbelig, fordi at jeg havde oplevet en, en, en masse ting i min barndom, som, de, altså, som ikke så mange af mine jævnaldrende havde. Øh, men jeg oplevede også hurtigt, at det var noget, der kunne ramme mig. Uh, som for eksempel uh, venners mødre, som var sådan hende skal du ikke lege med, fordi hun er dårlig indflydelse, fordi at man har et billede af at anbragte børn, de uh, må være svære, de er uh, kriminelle eller altså alle de her stigmatiseringer, som mange anbragte børn har mødt i deres liv, der mødte jeg også. Uh, blandt andet vil børn der ikke vil lege med mig eller Jamen, det er også bare fordi din mor kunne heller ikke lide der og uh... Altså alle de her ting, som man ligesom lærte, øh, at kunne, der blev brugt imod en, hvis man for eksempel sagde sin mening. Øh, og folkeskolelærer, som var sådan, du skal nok også bare være tilfreds, hvis du klarer den i klasse. Så man er sådan, hvorfor skal jeg ikke kunne klare det er ligesom alle andre? Øh, så jeg lærte ret hurtigt, at jeg var nødt til ligesom at øh, ligesom gøre noget, der kunne passe på mig. Og det var så den her maske, jeg så på. Øh, så udadtil til har jeg altid været en meget stærk og meget kold og kynisk jeg er altså blevet kendt for hende der, der ikke havde nogen følelser og det er den største løgn jeg har lavet i mit liv fordi jeg er fyld af følelser <laughs> men det var der jo ikke nogen der måtte se så hvis folk de kritiserede mig eller kommenterede på mig så kom jeg bare med en eller anden kold kommentar eller gav igen eller ligesom viste at det ramte mig ikke for så holdt folk ligesom op jeg tror bare jeg var, jeg var så bange Øh, for at øh, ikke være ligesom de andre øh, Og at de andre synes jeg var underlig Eller øh, hvorfor jeg dog var sådan øh, Og det jeg havde mødt Det havde sat sådan nogle dybe spor i mig At jeg var så radselslagen for At de ikke accepterede mig som den jeg var Og øh, det, at jeg ville være alene øh, Så det var bare så meget nemmere At fastholde den historie Jeg ligesom havde bygget op Så jeg ikke skulle til at forholde mig til alle de reaktioner Jeg nu fik fra fra min venner bekendte det, hvis jeg sagde sandheden. Gennem sin folkeskoletid har Simone altså opbygget en facade eller en maske, som hun kan gemme sig bag. Det bliver nærmest et morgenritual for hende at tage den på, og det skriver hun også om i sin historie. Her i morgenstundens spæde mørke findes kun mine egne tanker, mine egne følelser, mig. Jeg slår øjnene op igen og svinger fødderne ud over sengekanten. På vej hen til mit skab får jeg øjenkontakt med mit spejlbillede og stopper op. Jeg ser på mig selv. Blikket i mine øjne er tomt, imens jeg dækker mig til i en maske af sminke, sætter håret op i en høj hestehale og skyder brystet frem. Jeg lukker øjnene og forestiller mig den dag, der venter mig forude. Jeg forlader min hoveddør og sætter mig ind i skolebussen, der tager mig derhen, hvor jeg er anderledes. Det er svært at se ud af den støvede rode. Jeg tør hurtigt og forsigtigt den tåre bort, der har sat sig i min øjenkrog, i frygt for, at nogen skulle have set den. Og da hun begynder på efterskole, er hun også i første omgang fast besluttet på at beholde masken på og sørge for, at ingen får kendskab til hendes anbringelsesbaggrund. Men sådan går det ikke helt. Men så kommer jeg jo på efterskole og tænker, nu har jeg chancen for rigtig at starte på en fris. Der er ikke nogen, der kender mig. Øhm, men jeg på det første havde jeg jo, jo et andet efternavn end mine plejeforældre. Øh, så når der ligesom var navne på, så var de sådan, hvorfor hedder du ikke det samme som dine forældre? Og jeg var sådan, det gør jeg ikke, fordi at, det er deres øh, unge pige navn. jeg har et og øh, hvorfor drikker du ikke alkohol til festerne, ligesom, de kører så sådan. det er fordi, jeg går rigtig meget op i kost og træning. Og jeg går ikke op i kost og træning, men det var ligesom en logisk grund til, at det var sådan. Øh, men så ret hurtigt, så... Øh, så blev det jo virkelig hårdt, når det var nogen, man var så tætte med, og blev så gode venner med, at de ikke kendte mig, men de, de kun kendte min facade og min maske. Så til sidst så mistede jeg også de venner, jeg havde lovet for i starten, og blev nødt til at starte forfra, og ligesom vælge en ny taktik, hvor jeg så valgte at sige, okay, det skal ikke definere mig, at jeg er anbragt. Og hvis der er der nogen, der vælger at stigmatisere mig som et anbragt, eller nogle af de andre fordomme, jeg har mødt, så er det nok heller ikke nogen, jeg har lyst til at have i mit liv som venner. Så det var ligesom den beslutning, jeg tog, og så fik jeg det bedste til sidste halve år. Og fremad har det også bare været en befrielse og endelig være sådan, ja, jeg er anbragt, men det her det er mine forældre. Og altså, så til sidst så er det ligesom gået op for folk, at jeg er faktisk også bare ligesom dem. Efterskolen blev på den måde et vendepunkt for Simone. Hun fandt ud af, at hun ikke havde samme behov for masken, som hun havde haft gennem sin opvækst. Men Simone har ikke altid været lige så heldig, når andre har fået indsigt i hendes anbringelseshistorie. Og det er faktisk også grunden til, at vi nu har rykket ind på Odense Universitetshospital, lige ude foran kirurgisk afdeling. Her stod Simone nemlig ind i fordommen, der kommer til at påvirke store dele af hendes liv. Det ligner rigtig meget sig selv. Der er lange gange øh, med altså mange døre, mange boer og... Ja, det helt ligner egentlig bare sig selv, at, at man kan lige, lige vejen til, hvor det hele var. Og alle indgangene af sig selv og bygningerne, altså det hele, det er bare stadigvæk det her rigtige sygehusmiljø. Ja, jeg valgte lidt, at vi skulle tage det her sted, fordi at, at det har så mange minder inde i mig. Og ja, bare følelsen af at, at, at køre ind på parkeringspladsen, det gav jeg sådan lidt sug i maven.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 og så gik min skulder af Så skulle jeg jo have sat den på plads. Øh, og have lavet nogle undersøgelser bagefter. I forhold til, var. der var noget, der var gået i stykker. Øh, og min skulder endte med at blive meget løs. Så den gik af led ret mange gange på kort tid. Øh, så jeg kom øh, på UH og på ortopedikorisk ambulatorie. Øh, jamen, da jeg kommer, så kommer jeg på, på skadestuen. Øh, og det er jo meget, altså meget klinisk, meget hvidt. Øh, og meget sterilt. Men jeg møder faktisk nogle sygeplejersker, som tager rigtig godt imod mig og godt kan se, at jeg har rigtig mange smerter, så jeg kommer relativt hurtigt igennem. Jeg skal ikke sidde så længe og vente. Og så møder jeg en læge, som også er virkelig sød og i mødekommende og hjælper og prøver på at sætte den her skulder på plads. Men fordi den er så løs, så kan de ikke få den til at sidde, så den bliver ved med at falde ud. Og så er det så, at jeg møder den her, ja, hvad skal sige, meget høj og meget tynde overlag uden så meget overhovedet. Og med sådan nogle meget kolde øjne, som lige sådan vurderer mig, lige kigger på mig, og så læser mine journaler igennem. Og så er det jo så, at han læser, at jeg har været anbragt. Og det er faktisk først der, at at han begynder at tvivle på, at min historie, altså at min, min skulder, den er gået ned. Det først der, ellers så er han lige ved at sætte den på plads, før han finder ud af det. Øhm, jamen øh, først der spørger han sådan lidt ind og sådan, jeg kan se, at du er, er anbragt, og øh, sådan, stiller sådan nogle ret, øh, de der spørgsmål, hvor man ved, hvad han gerne vil have, man svarer. Æ, som sådan noget med, Nå, men så må du også være vred, eller så har din mor ikke passet ordentligt på dig, eller så du må være ked af det. Og, altså alle de her æ, spørgsmål, som, som jeg jo ikke følte, fordi jeg havde det jo godt der, hvor jeg var, og der, hvor jeg er. Æ, og så begynder han at sige, det kan også være, at vi skal bede din plejemor om at gå. Æ, hvilket er virkelig ubehageligt, fordi at, så beskylder han også hende for, at ligesom sørge for, at jeg ikke tør at sige, hvad der er sandt. Æ, så... Min blammer bliver også rigtig vred øh, og siger, at, øh, at det skal han slet ikke blande sig i. Øh, og jeg begynder at græde, og jeg er helt øh, ude af den, og jeg forstår slet ikke, hvor det kommer fra det her. Øh, og så, øh, så siger jeg, øh, han så, at øh, jeg vil ikke sætte den på plads, fordi vi har set mange piger, som, øh, som er psykisk sårbare og som mangler noget i deres liv, fordi de ikke har fået det som barn. Øh, og det passer meget godt med din historie. Og så siger min mor, jamen så vil jeg ikke have hende med hjem. Og så er det så, han bliver nødt til at indlægge mig, fordi hun vil ikke tage ansvar for, at jeg kommer hjem med en skulder, der er gået af Og det er altså her, vi efterlader Simone for nu. I færd med at blive indlagt, fordi hendes skulder er gået af led, og hendes læge nægter at sætte den på plads. Hun beskriver oplevelsen sådan her i sin fortælling. At stå foran et menneske, der på forhånd havde sat en label på min pande, hvor der stod, opmærksomhedssøgende anbragt teenagepige med ondt i sjælen, som rev sin egen skulder af led med vilje. At få fortalt, at der ikke var noget galt med min skulder, men der var noget galt med mig. At det var klart, at man med min fortid havde det svært. Jeg trådte ud, mærket og sat i bås som plejebarn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 Ikke fald om. Ikke fald om. Jeg kan mærke svimmelheden, der sortner for mine øjne. Jeg holder hårdt fast om den dørkam jeg læner mig op af. Mit hoved dunker, og jeg ryster over hele kroppen, så det er svært at stå oprejst. Ikke fald om. Jeg blev ked af det, hver gang det skete, fordi jeg ikke længere kun var den anbragte, men nu også hende den syge. Min venner blev også bange for at være alene med mig, fordi de frygtede, at jeg ville besvime. Så jeg endte med mest at være for mig selv, eller sammen med min familie, som altid stod klar og var der for mig, når og efter, at det skete. Mine bedste veninder inviterede mig ikke længere til deres arrangementer. Jeg blev så ked af det, at det triggede min hjerne, og jeg er besvimet foran den. Det gjorde bestemt ikke min situation bedre. Jeg var blevet ensom.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 ikke har ønsket det bedste for sin patient. Aldrig. Jeg får til gengæld jævnligt henvendelser fra patienter, hvor lægen ikke har formået at kommunikere på en forståelig måde, hvad baggrunden er for den udredning eller den behandling, patienten tilbydes. Indlæggelsen på OOH ender med at være længe, og Simones psykiske men efter indlæggelsen endnu længere. Men det kan du høre meget mere om,